الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وبارك وسلم قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته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 faqad faaza almuttaqun hadirin jamaah jumaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala ada hamba-hamba yang amat sangat ingin beribadah pada hari yang dipilih oleh Allah hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan segala amal lebih daripada hari yang lain hari ini disebut dengan sayyidul ayyam Hari ini dipilih hari berkumpulnya segala umat manusia Tapi ternyata keinginan itu Terhalang oleh nyawa yang sudah dicabut dari raga Sehingga dia tidak lagi dikenal sebagai orang mulia Karena tubuh hanya menjadi santapan cacing tanah Tapi sampai hari ini kita diberikan Allah Subhanahu SWT Masih ada ruh di dalam jasad Masih berdetak jantung masih berhembus nafas tak ada yang dapat membalas nikmat Allah itu selain Allah juga yang mengajarkan kita cara membalasnya keluar dari ucapan mulut alhamdulillah itu yang kita ucapkan ketika ruh masuk ke dalam jasad alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma wa ilaihin nusyur itu juga yang disampaikan khatib di atas mimbar andai lupa khatib mengucapkan alhamdulillah maka batallah khutbah Karena salah satu dari rukun khutbah Jum'an adalah Mengucapkan Alhamdulillah Afdal zikri seafdal abdal zikir la ilaha illallah Wa afdal doa seafdal abdal doa adalah Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah dengan ucapan lidah Alhamdulillah Bersyukur dengan perbuatan Senantiasa melaksanakan perintah Allah Menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala Tajuk kita pada kesempatan hari ini, hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ini diambil dari kata-kata hikmah. Mankana yaumuhu kayrum min amsihii. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin? Fahuarabe, itulah orang yang beruntung. Mankana yaumuhu misla amsihii. Siapa yang hari kemarin sama dengan hari ini? Fahuakasir, dia orang yang rugi. Mankana yaumuhu sharum min amsihii. Siapa yang hari ini lebih buruk Lebih jelek dari hari kemarin Dia adalah orang-orang yang terlaanan Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Hari ini lebih baik daripada hari kemarin Hari ini kita bersimpuh sujud Hari ini kita berada di tempat yang paling baik Masjid Mendengarkan kalimat yang paling baik Kalamullah Sabda Rasulullah Bersama orang yang paling baik Orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa standar mulia? Apa standar kebaikan? Kalau lah hari ini lebih baik... ...yang dijadikan standar adalah bangunan fisik... ...tentu Fir'aun lebih baik. Karena dialah yang berhasil membangun bangunan... ...dinobatkan sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia. Dan sampai hari ini... ...berdecak kagum para arsitektur internasional... Bagaimana cara membangun piramid Yang tak pernah hancur Walaupun apa yang terjadi di atas muka bumi Allah Kalau lah standar kebaikan Hari ini lebih baik daripada hari kemarin Yang dilihat adalah karena banyak Kalau banyak berarti baik Maka batallah ayat Al-Quran fil an Kalau kau ikut kebanyakan orang Mereka hanya menyesatkanmu dari jalan Allah fisik bangunan belum tentu standar kebaikan banyak orang belum tentu menjadi standar kebaikan maka baik adalah ketika ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa taala walaupun sendiri dalam sepi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum masuk Islam sayyidina Abu Bakr As-Siddiq belum ada sayyidatuna Aisyah Khadijah tapi ada rasa takut di dalam hati kepada Allah... maka itulah yang menjadi standar orang baik atau tidak baik. Khairukum, siapa yang paling baik di antara kamu? Asqakum, orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaqnal insan, kami ciptakan manusia. Min mutfatin dari sperma. Amsyajin yang kami campur dengan sel telur, sel ovum, Thummana betalihi kami uji dia... فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا Kami jadikan dia bisa mendengar. Dia bisa melihat. Dia sebelumnya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi ketika sudah ada ruh dalam jasadnya, muncullah hawa nafsu dan keinginan. Nafsu makan. Nafsu minum. Nafsu biologis. Nafsu kekuasaan. Nafsu politik. Membuat dia jatuh ke tempat yang paling rendah. ثُمَّ رَدَدَنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ tetapi ketika dia ada rasa takut dalam hati, maka dia diangkat Allah setinggi tingginya. Allah berikan dia. Waliman khafama qama Rabbihi jannatan. Orang-orang yang takut kepada Allah, Allah berikan mereka balasan dua surga. Di dunia sudah berada di dalam surga. Idhamar tumbiyatul jannah. Kalau kamu melewati taman-taman surga, pertau, maka makan minumlah kalian di taman surga itu. Ya Rasulullah Bukankah surga itu di akhirat Mana ada surga di dunia Ada zikir, Majlis zikir Majlis-majlis zikir Ketika mendengar kalimat Allah disebut Ketika mendengar ayat-ayat Allah berkumandang Ada rasa takutmu kepada Allah Bersyukurlah Berarti kau lebih baik daripada hari kemarin Tapi bila itu hanya sekedar di luar fisik saja Tak masuk ke dalam Perlu kau pikirkan ternyata laknat Allah bukan dalam bentuk kemiskinan. Orang miskin belum tentu terlaknat. Laknat bukan dalam bentuk kesakitan. Orang sakit belum tentu dimurkai Allah. Ma min musibatin. Apa yang terjadi musibah yang terjadi pada dirimu, yang terjadi di alam semesta boleh jadi ada hikmah-hikmah di baliknya. Mayusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakaha. Penyakit, gondah gulana, susah hati... Bahkan duri yang menusuk tapak kaki... Belum tentu laknat... Tapi boleh jadi Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu... Di masa yang lalu... Tapi yang kita khawatirkan adalah... Ketika tak ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala... Walau sedikit pun... Di mana sebenarnya rasa takut itu? Apakah di mata? Apakah di telinga? Apakah di otak? Apakah di kaki sesungguhnya rasa takut itu ada di dalam segumpal bagian dari tubuh ala fil jasadi mutrah ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal ada segenggam ada sekepal idza salahat salahal jasadu kulluh kalau yang segumpal itu baik maka seluruh tubuh ikut menjadi baik wa idza fasadat kalau dia rusak maka yang lain ikut menjadi rusak ala wahiyal qalb dia adalah hati laknat Allah pertama kali turun ke dalam hati khatamallahu ala qulubihim Allah mengunci hatinya kalau sudah hati terkunci maka dia akan menular ke telinga wa ala sam'ihim kalau sudah telinga tersumbat maka dia akan menjalar ke mata wa ala absarihim rishawah di mata mereka ada pembalut penutup sehingga telinga tak lagi berfungsi sehingga mata tak lagi dapat mengambil pelajaran sempurnalah penderitaan sumum, bukmun, amyun, pekak, tuli, bisu telinga tak mendengar, mata tak mengambil pelajaran berapa banyak menemukan orang susah tapi tak bersusah hati melihat orang susah berapa kali mendengarkan pekik tangis teriakan orang miskin tapi tak ada rasa simpati dan empati. Kenapa? Telinga sudah tersumbat. Mata sudah tertutup. Summum. Bukmun. Umyun. Fahum. Dua kali diulang. La ya'qilun. Mereka tak pernah mau berpikir. La yarji'un. Mereka tidak mungkin kembali ke jalan kebenaran. Oleh sebab itu, kita bersihkan yang segumpal itu. Dengan menjawab seruan adhan. Ketika adhan berkumandang... Allahu Akbar, Allahu Akbar Mulut menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar Kita usahakan dia masuk ke dalam hati Kita masuk ke dalam tempat berhuduk Kita basuh kedua tangan Saat itu terasa dosa-dosa mengalir dari ujung jari jemari tangan Saat dimasukkan air ke mulut dan ke hidung Keluarlah dosa-dosa lidah Saat air dibasuhkan ke muka Keluarlah dosa-dosa dari kelopak biji mata. Saat air mengusap kepala... Keluarlah dosa sampai ke lubang telinga. Ketika air mengkiram kaki... Maka keluarlah dosa dari celah-celah kuku kaki. Fisiknya bersih... Batinnya ikut bersih... Tapi dia tetap katakan kepada Allah... Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah... Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh... Pengakuan kepada Allah... Mengaku di hadapan Rasulullah... Setelah itu memohon. Allahumma ja'alni minat tawabin. Kemarin aku tidak baik. Hari ini aku ingin menjadi orang baik. Masukkan aku ke dalam orang-orang yang baik. Waja'alni minal mutatahirin. Jadikan aku orang yang mensucikan hati. Dari hasad. Dari ria, Dari sum'ah. Dari takbur. Dari menasa diri lebih mulia. La yadakhulul jannah. Tak masuk surga. Man kana fi qalbihi siapa yang dalam hatinya. Nithqala habbatim min kardalim min kibrin. Ada sambong sebesar biji sawi. Wajah Aliminal muta masukkan aku ke dalam orang-orang yang mensucikan hati ya Allah. Wajah Aliminal ibadik asalihin, jadikan aku termasuk orang-orang yang saleh. Bersimpuh sujudlah di hadapannya. Saat itu kau menjadi orang yang baik daripada hari kemarin. Walaupun di daerahmu kau termasuk orang yang miskin. Walaupun di daerah lingkunganmu kau termasuk orang yang tak ada kuasa, tak ada jabatan apa-apa tapi di hadapan Allah ja'alnakum khalaqnaakum min nafsin wahidah wa ja'alnakum sya'ban wa qaba'ila kami jadikan kamu bersuku-suku berbangsa-bangsa tapi yang paling mulia di hadapan Allah in akramakum 'indallah yang paling mulia bukan yang paling tinggi jabatannya yang paling mulia bukan yang paling banyak hartanya yang paling mulia akramakum 'indallah atqaakum orang yang paling takut Orang yang paling ada rasa khawatir di dalam dirinya. Apakah aku termasuk hamba yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Yang selalu terucap dari lidahnya. Illahi anta asudi. Engkau yang ku maksud ya Allah. Waridaka matlubi. Ridamu yang ku cari ya Allah. Apapun yang ku lakukan. Apapun jabatan yang aku ada di dalamnya. Maka sesungguhnya itu untuk mencari ridamu ya Allah. Abu Bakar Nisidik radhiyallahu an, Umar ibn Al-Hattab radhiyallahu an, Utsman ibn Affan radhiyallahu an, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an. Allah meridainya. Tapi kita hanya baru berkata tadi pagi Raditu billahi rabbak. Aku rida Allah sebagai Rabbku, wabil Islami dina. Aku rida Islam sebagai agamaku, wabil Muhammadin, wabil Muhammad wa Rasulah aku ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi sebagai rasul sebagai panutan sebagai ikutan kita hanya baru dapat berkata tapi status itu masih dalam genggaman qudrat dan iradat Allah subhanahu wa taala ketika kita bisa melakukan itu sesungguhnya kita sudah lebih baik daripada hari kemarin krisis ekonomi politik sosial kemasyarakatan berangkat dari person-person pribadi-pribadi kalau pribadinya baik, maka muncullah keluarga yang baik. Keluarga kecil yang baik akan lahir masyarakat kecil yang baik. Masyarakat kecil yang baik akan muncul masyarakat besar yang baik. Bila kita lihat ada masyarakat besar tidak baik, terlalu banyak yang mencaci maki sumpah serapah, sesungguhnya itu adalah nilai dari person-person pribadi-pribadi yang tidak baik. Perbaiki diri, ibdak bin nafsik, ucapan, perbuatan, tingkah laku, tindakan mulai dari diri sendiri kita yang memulai dari mulai diri sejak itu dari orang-orang terdekat itu yang diajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam wa anzir asyratakal aqrabin berikan peringatan pada kerabat-kerabatmu sahabat-sahabatmu umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena masjidnya besar umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena pergi ke Makkah setahun dua kali Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena suaranya merdu membacakan Al-Qur'an. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena suara lantang menyampaikan khutbah Dia dikatakan terbaik, kuntum khaira ummah, kamu umat terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, kalau kau sanggup mengajak orang berbuat baik, wa 'anil munkar, kalau kau sanggup melarang perbuatan mungkar yang sanggup dengan tangannya yang sanggup dengan kekuasaannya yang sanggup dengan jabatannya siapa diantara kalian melihat kemungkaran merobah dengan tangan ketika tanda tanganmu masih berlaku ketika kekuasaan ada dalam genggaman tanganmu pakailah dia menegakkan agama Allah orang yang paling rugi adalah orang yang pernah menerima jabatan orang yang pernah menerima kekuasaan tapi tidak dipakai menolong agama Allah Oleh sebab itu Bila kau pakai dia menolong agama Allah Maka kau sudah menjadi orang terbaik Salat duha baik Tapi itu bisa dilakukan siapa saja Anak SD pun bisa salat duha Membaca Al-Quran baik Tapi itu bisa dilakukan siapa saja Anak TK pun pandai membaca Al-Quran Salat membaca Al-Quran Puasa sunat baik tapi itu bisa dilakukan siapa saja. Tapi ada perbuatan-perbuatan baik. Tidak bisa dilakukan semua orang. Siapa itu? Mengeluarkan perda syariah. Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang terpilih. Para anggota legislatif. Orang yang punya kekuasaan. Eksekutif. Yudikatif. Yang punya kekuasaan. Diberikan Allah. Pinjamkan kekuasaan di tangannya. Bukan sebagai kehormatan. Bukan untuk minta dilayani. Tapi sebagai cara... Jalan untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di zaman susah untuk membedakan mana hak, mana batil. Perang dalam diam. Berkecamuk dalam senyap. Susah membedakan antara kawan dan lawan. Menggunting dalam lipatan. Menjegal kawan seiring. Musuh dalam selimut. Kita selalu meminta kepada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa. Tunjukkan di mataku ya Allah. bahwa yang hak itu adalah benar. Warzuknat tiba'ah, berikan aku kekuatan mengikutinya. Wa'arinal batila batila, tunjukkan padaku bahawa yang batil itu salah. Warzuknat jitina'bah, berikan aku kekuatan untuk menjauhinya. Semua orang berkata itu benar. Kalau tidak kata Allah, maka dia tidak benar. Semua orang mengatakan kau akan mati. Kalau tidak kata Allah, maka kau tidak akan mati. Maka yang terjadi hanya ada dalam kuasa kudrat iradat Allah. Lainnya jatama atil ummah berkumpul semua umat di dunia ini. Al ayatul rukhabi sayyidin untuk memudaratkan engkau tidak kata Allah maka tidak akan terjadi. La tataharrokuzzaratuillahiiddinla tidak akan bergerak satu biji sawi pun tak akan gugur satu daun pun kecuali dengan izin Allah. Keberanian tak membuat engkau cepat mati. Ketakutan pengecut tak memperlambat engkau mati. Kalau sudah mati kata Allah maka izaa jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun satu-satunya jalan yang menenangkan hati bukan sahabat sebanyak jauh mata memandang bukan kerabat yang punya kekuasaan dan jabatan ala bizikrillah ketahuilah dengan banyak berzikir mengingat Allah tatma'innul qulub maka hatimu akan menjadi tenang Jangan pernah kau lupakan kontakmu dengan Allah. Hari ini orang kehilangan HP. Lupa membawa alat komunikasi. Dia pusing. Dia galau. Dia trauma. Dia merasa sunyi. Tapi sudah berapa lama dia putus kontak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Hari ini kita sedang dalam jalinan koneksi yang paling baik. Di hari Jumat. Bersama orang-orang terbaik. Di tempat paling baik. Maka hubungan ini jangan pernah putus adalah dinaya orang-orang yang menyebut Allah Qiyaman ketika tegak waqo dan ketika duduk waala junubihim ketika berbaring mengapa tiga posisi karena memang gerak manusia ada tiga tegak duduk dan berbaring tapi sesungguhnya ada makna hikmah di balik itu semua kau ingat Allah ketika tegak ketika kau sedang berkuasa. Kau ingat Allah ketika sedang duduk? Saat kau sudah pensiun tak lagi tegak. Kau ingat Allah saat berbaring? Menunggu malaikat maut mencabut nyawa. Ketika nyawa dibawa oleh malaikat. Disambut dengan kain kafan dari cahaya. Berlomba-lomba malaikat membawanya ke pintu langit. Malaikat bertanya. Inilah ruh orang yang amalnya setiap hari kami lihat dibawa malaikat. Pagi dan petang. Malaikat pagi membawa di waktu petang. Malaikat malam diwawa waktu subuh. Dan kami sudah lama merindukan mereka. Kamin mashhurin fil ardi. Berapa banyak orang yang masyhur di muka bumi. Tapi malaikat tak pernah mengenalnya. Tapi ada orang-orang. Dia bukan ulama. Dia bukan ustadz. Di dunia biasa-biasa saja. Tapi malaikat mengenalnya. karena catatan amalnya di bawah setiap hari. Maka itu yang diinginkan. Diinginkan oleh setiap pecinta perindu kebenaran di hari ini orang-orang yang bingung melihat kebenaran apakah dari media pers apakah dari media sosial semuanya mengacaukan pikiran tapi ada hamba-hamba Allah yang tidak kacau kenapa man qara'a suratal kahfi yaumal jumuah siapa yang membaca surat al-kahfi hari jumat adha'alakumun nur jadi berikan cahaya pencerahan the likeness ma bainal jum'ataini sampai hari jumat yang akan datang Kebenaran kita lihat bukan dengan mata kepala. Betapa Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggal tahun 505 Hijrah. 1111 Masehi. Menganggap kebenaran bisa dilihat dengan mata. Tapi ternyata aku salah kata Al-Ghazali. Aku lihat ada tiang. Tiang itu berada di dalam kolam. Aku sangka tiang kayu itu bengkok. Setelah aku tarik ternyata dia lurus. Betapa mata tertipu. Hanya... Karena setengah kayu itu berada di dalam air. Tapi orang yang memandang bukan dengan mata kepala. Dengan ainul basirah. Pandangan mata hati, mata batin. Tajamkan dia. Maka kau tak pernah ragu dengan kebenaran. Orang-orang yang bisa diselewengkan dari kebenaran. Hanya orang-orang yang tidak mengenali kebenaran. Kenali kebenaran. Kau akan hukum orang dengan kebenaran. Jangan kau kenali kebenaran dengan orang. Sehingga engkau akan menghukum kebenaran dengan orang. Kenali baik di tengah malam. Mintakan munajat kepada Allah. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Berikan dalam hatiku cahaya. Wa fi sam'i nura. Dalam pendengaranku cahaya. Wa fi basari nura. Dalam pandangan mataku cahaya. Wa an yamini nura. Sebelah kananku cahaya. Sebelah kiriku cahaya. Wa min amami nura. Bagian depan cahaya. Wa min khalfi nura. Bagian belakang cahaya. Wa min fauqi nura. Bagian atas cahaya. Wa min bagian bawah cahaya berikan aku cahaya jadikan aku cahaya tapi jangan lupa ada orang-orang yang tak mendapatkan cahaya sehingga dia berada dalam kegelapan lam yaj'alillahu lahu nuran siapa yang tidak diberi cahaya famalahu min nur maka dia akan tetap berada dalam kegelapan بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقوى والوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عمين مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عمين مجيد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموال برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عز الإسلام والمسلمين واخذ للكفرة والمشركين ودمر عداءك عداء الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في رهيئا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين ومن مشارق الأرض إلى مغاربها اللهم دمر عداءك عداء الدين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وجعلهم في نحورهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا حما الا فرجته ولدينا الا قضيته ولا مسافرا الا وصلته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجه من عواجد الدنيا لا كيد فيها صلاح الا قضيته وصرتها يا رب العالمين اللهم ارزقنا اماما عادلا اللهم ارزقنا اماما عادلا اللهم ارزقنا اماما عادلا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإي تئذ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعنذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوهم من فضله يعنطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة